Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și purul și în vecii vecii lor. Amin. Împăratei ceresc mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață,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 ci ca o pavăză și armă nebiruită, o crotește și acoperă cu darul tău pe cei ce cântă. Bucură-te cinstită cruce păzitoare a creștinilor! Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoare cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzând-o că cădă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau când către dânsa unele ca acestea. Bucură-te cinstită cruce păzitoare a lumii, Bucură-te slava bisericii, Bucură-te că izvorăști tămăduiri cu destulare, Bucură-te că luminezi marginile lumii, Bucură-te lemn de viață mirositor și visteria minunilor, Bucură-te prea fericită și de daruri dătătoare, Bucură-te că ești Dumnezeesc, așternut picioarilor, bucură-te că te-ai așezat spre închinare tuturor, bucură pahar plin de curată băutură, bucurete luminător al strălucirii celei de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul, bucură-te cinstită cruce păzitoare, a creștinilor. Văzându-se pe sine Elena într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucru cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele, căutând însă arma cea biruitoare pentru tine, precum zici, cântă, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cunoștința cea necunoscută mai înainte sa cunoscându-o, a strigat către cei ce slujeau. Din sânurile pământului, siliți-vă în grabă a afla crucea și a da, către care, privind cu frică, a zis, cântând așa, bucure semnul adevăratei bucurii! Bucure-te izbăvirea vechiului blestem!» Bucură-te pentru zavistie în pământ ascunsă, Bucură-te ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită, Bucură-te cinstită cruce cu împătite raze în chipul focului, Bucură-te scară pe înălțime rezemată mai înainte oarecând arătată, Bucură-te lumina îngerilor cea cu alinare închipuită, Bucurete rana demonilor cea mult suspinată, bucurete odor veselitor al cuvântului. Bucurete stingătoarea focului rătăcirii. Bucurete cinstită cruce, apărare a deznădășduiților. Bucurete tare apărătoare a celor ce bine călătoresc. Bucurete cinstită cruce, păzitoare a creștinilor. Puterea demnului s-a arătat atunci spre adevărata încredințare a tuturor și pe cea fără de glas și moarte spre viață o asculat. În fricoșătoare privire celor ce vor culege mântuire când vor cânta așa: Aliluia, Aliluia, Aliluia. Având Elena arma cea nebiruită, a alergat către fiul său, iar el. Tare săltând îndată, crucea cea prea mare, cunoscând-o, se bucura și cu săltările, ca și cu niște cântări, zicea către dânsa unele ca acestea. Bucure-te cinstită cruce, vasul luminii! Bucure-te cruce, vistierul vieții! Bucure-te dătătoarea darurilor Duhului! bucure limanul cel neînvifărat al celor ce călătoresc pe mare! bucurete masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos! Bucurete te viță care porți strugurile cel copt, care devinul cel tainic! Bucurete că păzești sceptrul împăraților, Bucurete te că zdrobești capetele balaurilor, bucure-te strălucită cunoștință a credinței, Bucurete păzitoarea a toată lumea, bucure-te binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucure-te mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori, bucure-te cinstită cruce păzitoare a creștinilor. Dumnezeiască râvnă într-o sine având Elena, cu o sârdie a căutat și a aflat crucea care în pământ era ascunsă și pe cer împăratului se arătase și pe care lăudând o a zis, Aliluia, Aliluia, Aliluia. În chipul soarelui s-a arătat crucea în lume și toți, de luminare umplându-se și ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțate pe care lăulându-o au zis. Bucurete raza soarelui celui gândit, bucurete te izvorul mielului celui nedeșertat, bucure-te chemarea lui Adam și a Evei, Bucurete te stăpânitorilor iadului, Bucurete- că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucure lauda apostolilor cea în lume propovăduită, Bucură-te, tăria nevoitorilor, cea prea iubită! Bucură-te, cinstită cruce, mustrarea evreilor! Bucurete lauda credincioșilor! bucurete prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul! bucurete te cinstită cruce, păzitoare a creștinilor! Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindul l toți, la acoperimentul lui acum să alergăm și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor și pipăind pe cel nepipăit cu bucurie să-i cântăm lui Aliluia, Aliluia, Aliluia. Văzuta lumină din cer, marile Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, întru care, și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperit lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea. Bucurete te marginea sfatului celui negrăit! Bucurete tăria poporului celui binecuvântat! Bucurete te cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! bucurete cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucurete sceptul sceptrul ceresc al împărăteștii oști. Bucură-te armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te ceea ce ucârmești sufletele oamenilor! Bucură-te izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te prin care iudeii se tânguiesc! Bucură-te cinstită cruce păzitoare a creștinilor! Scare până la cer s-a făcut crucea Domnului și pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetele îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt, și știind ei a cânta, Aliluia, Aliluia! Aliluia! Lumină mântuitorle, strălucind peste toți cei din iad, a iluminat pe cei ce zeceau jos, iar portarii iadului nesuferind de raza ta ca niște morți au căzut și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum văzând crucea, cântă așa. Bucure-te învierea celor omorâți, bucure-te izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucure-te deșertarea visterilor iadului. Bucure-te câștigarea desfătării Raiului, bucure-te toiag care pe oastea egipteană o ai afundat. Bucure-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adepat, bucure-te lemn însuflețit a mântuire. Bucure-te trandafir bine mirositor, a din cioșilor mirosire. Bucure-te hrana, ceea ce flămânzesc. Într-duhul, bucurete pecetea pe care oamenii o au luat, bucurete cinstite cruce, ușa tainelor, bucurete prin care se revarsă râuri Ești, Bucurete cinstite cruce păzitoare a creștinilor. Moise, vrând prea mult truditul neam, al mântui din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar de ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc, pentru aceea s-a spăimântat, cruce cinstită, de tăria ta cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cel ce de mult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit, pentru ca cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestematul cel vechi al legii s-a deslegat. ca puterea crucii văzându-o toți acum se cânte. Bucure-te ridicarea celor căzuți, bucure-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, Bucure-te înnoirea învierii lui Hristos! Bucure-te dumnezeiască desfătare a monahilor! Bucure-te copac bine înfrunzit, sub care se adăpostesc credincioșii! Bucurete lemn de proroci grăit, a fi pe pământ sădit. Bucurete ajutorul împărăției împotriva vreșmașilor. Bucurete apărare tare a cetății. Bucurete a dreptului judecător arătare. Bucurete te agreșiților osândire. Bucure-te, cinstită cruce, sprijinirea sărmanilor. Bucurete te cinstită cruce, îmbogățirea săracilor. Bucurete, te cinstită cruce păzitoare a creștinilor! Străine minune văzând, străină viață să viețuim, mintea la cer înălțând-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând ai trage la sine pe cei cei cântălui: cântă lui Aliluia, Aliluia, Aliluia! Tot a venit din înălțime, avându-și Dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de viacuri, și născându-se din fecioara Maică și lumii arătându-se om smerit. Și crucea primind a făcut vii pe cei cei i cântă lui. Bucură-te, cinstită cruce, armă a păcii! bucură semnul călătorilor! bucură înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te nebunia și sfârmarea celor ce se dosădesc! Bucură-te sad bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te floare care ai înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus... Bucurete te că luminezi inimile celor de jos, bucurete prin care stricăciunea s-a stricat, bucurete prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmite, bucură-te lauda credincioșilor cea de mii de ori numită, bucură-te cinstită cruce păzitoare a creștinilor. A căzut tabăra demonilor cea cu tot felul de săgeți îndarmată și neamul evreilor s-a rușinat, văzând ei că de către toți cu dor crucea este închinată și că de-a de izvorăște tămăduiri celor ce cântă Aliluia, Aliluia, Aliluia. Râurile cugetelor celor de rea s-au oprit, fiind pironit pe lemn, tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi, în vierea ta, slăvindu-o, cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori bucură te că arăți învierea lui Hristos! bucură te că pătimirile lui le înnoiești! bucură te ceea ce călcarea de poruncă a ceor din tâi zidiți o ai dezlegat! Bucure-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis! Bucură-te, cinstită cruce, cea de toți cei drept cădincioși cinstită! Bucură-te, a neamurilor din dincioase potrivnică! Bucurete cinstită cruce, doctorul celor ce bolesc! bucură de-a ajutătoare a celor ce se roagă ție! bucură cinstită cruce, păzitoare a creștinilor! Lumea vrând a omântui, în podobitorul lumii la dânsă s-a coborât în chip de negreit și, întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate, ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvindu-ne pe noi, de la toți au de Aliluia, Aliluia, Aliluia. Zid nebiruit și dumnezeesc al lumii, te înțelegem. O purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-se își întinde mâinile străină auzire și pe toți îi învață a cânta. Bucure-te temeiul dreptei credințe, bucure biruința creștinilor. Bucură-te că pe Amalec cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te. Că Tu, glasurile cele de proroci grăite, le-ai împlinit. bucură că ai purtat pe Mântuitorul tuturor. Bucură-Te că ai stricat pesticătorul sufletelor. Bucură-Te prin care cu îngerii ne-am unit. Bucură-Te prin care cu lumina ne-am strălucit. Bucură-Te că cinstindu-te, Ție ne închinăm. bucură că strigând Ție glasuim. Bucură-te, cinstită cruce păzitoare a creștinilor! Cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o prea cinstită cruce mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă, dar cântăm Aleluia, Aleluia, Aleluia. Strălucire de lumină dătătoare celor ce sunt întru întuneric se dăruiește crucea de viață dătătoare, că lumina cea nematerialnică a primit-o și spre Dumnezească cunoștință pe toți îi povățuiește și înălțându-se acum mintea noastră o înalță a cânta acestea. Bucure-te, luminătorul cel ce te arăți ce sunt întuneric, bucure-te stea care strălucește lumea, Bucurete fulger, care orbești pe ucigașii lui Hristos. Bucurete trăsnet, care slăbănocești pe cei necredincioși. Bucurete că ai strălucit cetele dreptmăritorilor. Bucurete că ai risipit capiștile idolilor. Bucurete al cărei chip din cer a strălucit. Bucurete al cărei dar vicleșugurile le-a gonit. Bucurete. Ceea ce însemnezi omorârea trupului, bucură-te ceea ce omori pornirea patimilor, bucură pe care Hristos s-a răstignit, bucură prin care toată lumea s-a mântuit, bucură-te cinstită cruce păzitoare a creștinilor. Har voind Hristos a da oamenilor, mâinile pe lemn își întinde și neamurile toate împreună le cheamă. Și împărăția cerurilor o de tuturor celor ce cu vrednicie și cu credință cânte cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cântând cântarea ta, te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului ca pe un însuflețit, că pe tine pironindu-se cu trupul cel ce stăpânește peste puterile cele de sus, ne-a sfințit, ne-a mărit și ne-a învățat a zice acestea. Bucure-te cinstită cruce, armă înțelegătoare, bucure-te sfânta privire, a Sfinților. Bucure-te înainte propovăduirea prorocilor și a drepților. Bucure-te purtătoare de lumină meșteșugire a lui Hristos. Bucure-te frumusețea și cu una dreptă din cioșilor ochrmuitori. Bucre-te stăpânirea și întărirea cu vioșilor preoți. bucure te podoaba cea prealuminată a adevărului, bucură-te începutul cel prea bun al mântuirii, bucură strălucirea străucirea cea luminată a tuturor, bucură-te izgonirea agarenilor, bucură-te făclie a luminii celei nestricate, Bucurăte veselia sufletului meu, bucură-te cinstită cruce păzitoare a creștinilor. O, într-un tot cântat lemn, pe care a fost răstignit Hristos, cuvântul cel mai sfânt decât toți sfinții, primind rugăciunile noastre de toată primejdia pe toți izbofește-ne și de chinurile cele veșnice, scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia.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 Mărturisim înaintea ta într-o această zi a răstignirii tale în care ai pătimit și ai luat moarte pe cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fără de legile noastre cele rele. De aceea ne rugăm bunătății tale celei nemărginite ca să ne faci și pe noi părtași sfintelor tale patimii, cinstitelor răni și morții tale cele de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim prin darul tău să câștigăm și noi asemenea pentru dragostea ta, precum tu, cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne furerea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când te-au răstignit nemulțumitorii evrei. De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie de astăzi înainte crucea ta cu deplină pocăință. Întristarea morții tale să o simțim precum au simțit-o prea sfânta ta maică, pucenicii tăi și mironosițele femei. Și înviază simțirile noastre cele sufletești ca să cunoaștem moartea ta, precum ai făcut de te-au cunoscut și zidirile cele nensuflețite care s-au mișcat la răstignirea ta, cum te-a cunoscut tălharul cel cios și rugându-ți seție l-ai primit în rai. Dă-ne, Doamne și nouă, darul tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău și iartă păcatele noastre pentru sfintele tale patimi și ne primește prin pocăință împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce ne ești. Asemenea a făcut toți creștinii vii și morți, precum se roagă ei în toate zilele Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și învrednicește pe ei de împărăția ta și să vadă lumina ta și să mărească slava ta. Ne închinăm crucii tale Hristoase și zicem către dânsa mărire ei pentru dragostea ta. Bucură-te, prea cinstită cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom mărit, pentru că tu ai ținut rodul vieții ce ne-a mântuit din moartea păcatului bucure toiagul cel tare, ce ai sfărâmat ușile iadului, Bucure-te cheia împărătească, ce ai deschis ușa raiului, Ne bucurăm și noi, pentru că vedem pe vrăjmașii tăi surpați jos, Iar pe prietenii tăi că împărățesc în ceruri, Pe vrăjmașii tăi biruiți de puterea ta, Iar pe creștinii ce ți se închină, înarmați cu puterea ta. O răstignitul meu, Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare. De aceea, cum putem noi să fugim de cruce văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând peste pământul nostru că le iubește și le cere și le socotește lui de mare cinste? Rușină ne este cu adevărat de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau pentru ispitele ce ne aduc diavolii, trupul și gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce vin din voia lui Dumnezeu pentru pecatele noastre. Deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El, pentru ca să-L slăvim și să ne pedepsim într-o această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire într-un părăția Lui cea veșnică și de vreme ce este așa. Înmulțește-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla. Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări orbi, de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega, fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și omărim acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.